Погляд Світлани, від якого морозом по шкірі, і густа, важка тиша. На мене пильно дивилося кілька пар очей, таких різних і таких однакових. Однаковими їх робив страх. А що може бути сильнішим за страх перед невідомим і непізнаним? Справа в тому, що Андрій став жертвою чарів. Хтось навів на нього порчу Сергію Івановичу. Порчу, зурок, причину.